тому й вказав на двері, «А ось ти цього не розумієш». Увечері зібралися до Забіли кріпаки, і Віктор почав розмову про нові хати, про господарювання, бо скаржилися кріпаки на бідність. Забіла й сам розумів, що на його землі кріпаки ледве животіють. Куди вже там ті хати будувати? Ми зійшлися на тому, що Андрій Лагодяк поміркує, що робити». Якби я мав бо частину прибутків Тарновського, розмірковував забіла, були б хатки селянам і худоба. Царі покріпачили народ. Одні мають усе, а інші нічого. Люди працюють багато, а самі голодні. Немає шкіл, немає справжньої віри в Бога. Та в кожного є щось своє за душею. Та мені все-таки легше. У мене є. Вірші. Віршувалося якось само собою. Любив сидіти під тополями, що вже піднялися вище хати. Змайстрував столик, дві лавки приладнав. До своїх віршів ставився недбало. Записував мало. То під рукою чорнила не було, то пір'їну кіт згриз, то паперу не було. А інколи й клопоти собі зайвого не хотів дадувати, бо як писав вірші, то... Любив, щоб і стіл застелений був, і перо змайстроване доладно, і наливочка на столі, щоб стояла. Ну, хоч би так, для годиця. А воно не випадало все, як хотів. Нестатки, брак часу, клопіт домашній. І все ж у вільний час взявся упорядковувати свій поетичний доробок. Привіз із борзни кілька товстих зошитів. Почитає, подумає над віршем. А змінювати нічого не наважується. До вподоби йому перша редакція. Саме те, що вилилося з душі, що закарбувало настрій, думки, почуття. Поет знав, як потрібно, хоч і важко, відточувати кожен рядок, кожне слово. Так робили чи не всі поети. Та Забіла не йшов тим шляхом. Йому хотілося зберегти першу думку. Перше слово – порух душі. Пізньої осені 1838 року до борзни дійшла чутка про смерть Івана Петровича Котляревського. Ще в Ніжинській гімназії Забіла брав у Гоголя Вергілієву Енеїду на малоросійський язик переложеною, видану в Петербурзі 1809 року, і кілька разів перечитував її. Знав на пам'ять великі уривки. Коли поему прочитала більшість учнів, почалися ігри Венеїду. Запіла незмінно був енеєм. У Ніжинській гімназії всі знали, що Полтавський театр ставить дві п'єси свого директора – Наталку Полтавку і Москаля Чарівника. Про ці вистави багато разів писали до Ніжина трьом Котляревським – Далеким родичам Івана Петровича, які вчилися із забілою в одному класі. Котляревські навіть намагалися дістати список п'єси, щоб поставити в гімназії. Пісеньку з Наталки Полтавки співали скрізь: дід рудий, баба руда, батько рудий, мати руда, дядько рудий, тітка руда, брат рудий, сестра руда, і я рудий. Руду взяв, бо рудую сподобав переглядаючи бібліотеку Тарновського у Качанівці, поет бачив і перше видання поеми 1798 року, і друге видання вже повніше, яке читав у Ніжині. Пригадав розповідь Миколи Маркевича, як він у 1826 році, перебуваючи в Полтаві, познайомився з Іваном Петровичем і почув від нього, що в місті, Продається велика бібліотека відомого російського поета і перекладача, колишнього видавця журналу «Нівінне упражнення» та газети санкт Петербурзької відомості» Іполіта Богдановича. Маркевич зацікавився цим і придбав ту бібліотеку. Вона потім дуже згодилася йому для роботи. І ось чутка про смерть Котляревського. Якби одразу одержав звістку, поїхав би на похорон. А так можна тільки на могилу подивитися та рушник на хрест повісити. Захотів Забіла мати в себе текст поеми, але купити книжку ніде.